Nosso Senhor Jesus Cristo, misericordos no santuário da Divina Misericórdia em Vila Valqueire de Órgão. Hoje era do mês. Os olhados do coração de Jesus tiver linda oração de Jesus na que vamos dar clima da primeira sexta-feira do mês e também da misericórdia que brota do sagrado coração de Jesus. De modo especial, acompanha-me de outra cidade. Vamos, olhando Jesus, Herói, Raios e ó, ai, os e, e vamos, de Jesus para filha minha. delícia são as tuas palavras, as aves. Estão abertos todos os do meu coração. que necessitas para o mundo e que a humanidade merece. Amor puro para milhares de imperfeitas. só amor teus júrias. Inves. O ato de virtude que tem as varãs que tem para comigo. No amor, no meu olhar ao seu pedi coração, pedir filha, me. saboreia esse amor como que te deliciarás pela eternidade toda. Que linda esta mensagem. Podemos aqui sentir como que Jesus espera de nós um ato de amor verdadeiro puro, profundo e esses atos de amor do coração que valem tanto diante dos da sua infinita misericórdia quanto mais os conseguirmos abrir a esse amor do sagrado coração tanto mais ele pode derramar a sua misericórdia sobre nós. Por isso, vamos abrir nosso coração ao coração de Jesus... Nesta primeira sexta-feira do mês... Suplicando misericórdia para nós. Neste momento, já temos aqui no santuário... Os representantes de pelo menos 14 paróquias ou comunidades... E recebemos pela Rádio Catedral 28 pedidos que vamos apresentar durante a oração do Terço da Misericórdia. Mas o que seria mais importante, além de todas as graças particulares, pedir a correspondência do nosso coração, do nosso amor, ao amor do sagrado coração de Jesus por nós. Neste clima, participemos neste Terço da Misericórdia. Graças louvores sejam dados também neste momento. Senhor Jesus, olhando a Ti, presente no Santíssimo Sacramento, queremos nos conscientizar do Teu amor infinito por cada um de nós, quanto nos amas, Senhor, todos, sem excluir ninguém. A todos que lhes conceder o seu amor infinito. E a tua salvação é para todos. Por isso, Senhor, te pedimos por toda a humanidade, principalmente por aqueles que se entregam a tantos pecados, achando que isso é o amor, que os prazeres, egoísmo, fechamento é para os outros. Para buscar somente aquilo que me satisfaz Como se fosse amor Senhor, dai-nos compreender A profundidade do teu amor E se doa entrega por todos E neste clima Nesta primeira sexta-feira do mês Queremos corresponder ao seu amor misericordioso Pai nosso que estais nos céus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 Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, o Senhor é convosco, bendito seis vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Criador do Senhor e da terra, este é o único filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, subiu aos céus. Está sentado Todo-Poderoso De onde há de vir julgar os os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém dos pedidos que nos foram enviados através da Rádio Catedral. Auzira Maria do Santo Souza de Trindade São Gonçalo pede cura e libertação para ela, para Cátia Cristina, Irvine e Kenny. Dois pedidos sem intenção de Ana Amélia Gabriel Moreira de Barra da Tijuca e Arthur Ferreira do Catete. Cândida de Castro, piroteio de Copacabana, pede para sua saúde e da sua família. Carlos Alberto dos Santos, de engenho da rainha, está fazendo 70 anos hoje. Agradece a Deus por sua vida e de sua família. César Garcês de Santa Teresa pede pela saúde de Sirene Silva Martins, que está no CTI, pede por Ana Maria, que sofreu queda e fraturou o braço, e por sua família. Aqui, em todos os mistérios, queremos pedir pelo Padre Jacinto, aqui da comunidade da Divina Misericórdia, que ainda se encontra no CTI, por causa de, de Vercutilite, vaticulite, mas que já deve passar para quarto, pelo seu pronto restabelecimento. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso, nosso Senhor, Senhor Jesus Cristo, em expiação nos nos dos nossos, nossos pecados, pecados e de um do mundo inteiro. inteiro pela sua dolorosa paixão, Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, paixão. tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão. Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós a do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem merecer de nós e do mundo inteiro. de Jesus oferecendo este sofrimento em todas as intenções para que misericórdia possa triunfar na vida de todos Dilson da Silva Pereira de São Cristóvão pede por ele e por seus filhos José Augusto e Penha Cristina pela graça de um emprego, emprego para eles Francisca Luiza Cavalcante de Dendê Pede por sua cunhada Elizabeth Pela sua saúde Por Luiz Cláudio E toda a sua família Júlio César Viana Coelho De Jardim América Pede por ele e por toda a sua família Luciana Alves Soares da Penha Por toda a sua família Pela alma de Nabor Soares E por Eliane Cardoso Luiz Carlos Manso da Silva, de Anchieta, pede por ele e sua esposa Luciana Conceição e seus filhos Ingrid e Guilherme. Maria Aparecida Oliveira Guimarães de Campos Elíseos, pede por sua saúde e libertação para sua família, Guimarães, Oliveira e Silva. Eterno Pai, eu vos ofereço De vosso de filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro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 Azi a meditar a coroação de Jesus como a coroa de espinhos e oferecendo este sofrimento a Pai em todas as intenções apresentamos mais pedidos que nos forem enviados pela rádio catedral Maria da Glória Ricardo Ferreira de São Cristóvão pede por sua saúde que está muito doente Maria de Jesus Ferreira Canela de Vila Isabel Pede por ela e por toda a sua família. Maria José de Assis, de, do Centro. Pede suas orações por ela. Maria José Teixeira de Souza. Pede por sua saúde e por seus filhos e netos. Maria Júlia Carvalho Leite, de Tomazinho, em São João de Meriti. Por sua saúde por toda a sua família, pela Rádio Catedral e a Paz. Mário Barbosa da Silva, de Mutuguaçu, em São Gonçalo, pede por sua saúde e por toda a sua família. Eterno Pai, eu vos ofereço o Corpo sangue, alma e divindade, de vosso Deus diretíssimo Deus Filho, nosso Senhor Jesus. Em expiação dos nossos pecados pegas, e dos do mundo, mundo inteiro. inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia Deus de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa Pela sua faz, paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo Pela da paz, inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Bem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de... de misericórdia de nós e do mundo inteiro de... pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro de... pela sua dolorosa paixão tem de... de misericórdia de nós e do mundo inteiro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 de misericórdia que joga no tempo, Jesus, o Filho da Rainha, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Quarto Mistério, meditamos toda a Via Sacra de Jesus. Pensamos nas seguintes intenções. Marisa Machado de Castro de Meire, pede pela sua filha Camila, que estará em viagem, por proteção e pela saúde do seu marido, Sérgio, Mauro Lúcio de Rezende Meire, pede oração por ele Moave Pantaleão de Melo de Vista Alegre São Gonçalo pela sua saúde de Leia Pina e toda a família Mônica Cristina de Almeida Cruz de Meyer por sua saúde da sua mãe Marlete Castro e para seu filho Johnny é, Regina de Souza Cardoso de Bento Ribeiro Pede percura e saúde de Haroldo da Silva Cardoso, Rita de Cássia Fernandes da Silva Santos de Turiaçu, pede pela sua saúde, vida financeira, emprego e saúde para marido Moisés dos Santos, para filho Patrick, Cláudia Guimarães e Luciana. Em todas as nossas intenções particulares, todos os ouvintes da Rádio Catedral, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o corpo e sangue, a alma, alma e a divindade, divindade de vosso diletíssimo Filho, Filho, nosso Senhor, Senhor Jesus Cristo, Vem. em expiação dos Vem. nossos pecados Vem. e os do mundo inteiro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 Senhor Jesus, queremos te acompanhar na sua agonia na cruz, o maior sofrimento que passasse aqui na terra. Senhor Jesus, ajudai a cada um de nós para correspondermos ao seu amor infinito e assim que possamos também testemunhar este amor no mundo. Outros pedidos que nos foram enviados, Sueli França Barroso da Silva, de Campo Grande, pede pela sua saúde, da sua família, e saúde e o um emprego para sua filha Letícia Barroso da Silva, e pela saúde e pela cura do estômago de Luiz Carlos Barroso da Silva, e emprego para Leonardo. Teresinha de Jesus Miranda Dias de Marachal Hermes, pede por ele e toda a família, Terezinha da Silva Lima de Jardim Catarina em São Gonçalo pede por ela e família Vera Lúcia Celita da Silva de Barros Filho proteção, livramento e paz para ela, para seus filhos e netos Esses são os pedidos da Rádio Catedral percebi que quase não tem agradecimentos Senhor Jesus Queremos te agradecer por todas as graças que recebemos em nossa vida. E nos perdão, no perdão dos pecados toda vez quando vamos nos confessar. Pela sua misericórdia manifestada no sagrado coração de Jesus. Te agradecemos Senhor por todos os grupos de apostolado, de oração. Agradecemos por todas as graças que derramaste sobre nós cada dia. Queremos também incluir as intenções pelos falecidos, pedindo misericórdia para eles. Hoje celebramos a missa de um ano de falecimento de padre João Antônio Baranetsky, que era pároco da Nossa Senhora dos Navegantes no Maré, que Deus lhe dê o um descanso eterno. Pensamos e agradeçamos por todas as graças que recebemos em nossa vida particular. Saúde, paz, o amor, que tantas vezes nem percebemos nem agradecemos. Eterno Pai. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Em misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Em misericórdia de nós e do mundo inteiro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 eu Noi și que nos dás e por e sua mãe santíssima. Pedimos a sua intercessão e ajuda nos nossos problemas. Queremos aprender com ela como servir e como amar. Rezemos. Salve Rainha. Vida do Sua esperança, nossa salva. A vós para darmos degridades, filhos. Avós suspiramos, chemendo, chorando neste vale de lágrimas. E a voz, paz a nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse besteiro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó oh, clemente, ó oh, piedosa, ó oh, doce, sempre Virgem Maria rogai por nós, Santa Mãe de Deus, nos dá promessas de Cristo. Amém. Senhor Jesus, neste momento queremos pedir a bênção. Bênção para cada um de nós, para nossas famílias, para cada um de nós, para que saibamos corresponder ao seu amor misericordioso. Que nós sejamos mais misericordiosos Para com todos que precisam da nossa ajuda Senhor Jesus, abençoai o nosso sexto congresso Da divina misericórdia Que teremos dia 23 de junho Abençoai a caminhada de amanhã em, Aliás, de domingo Em defesa da vida Senhor, abençoai todas as situações aonde precisamos dar testemunho da Tua misericórdia para não nos deixarmos enganar por ninguém. Enfim, Senhor, passa-nos firmes na prática da misericórdia. Olhando a Ti, Senhor Jesus, suplicamos esta bênção para nós presentes aqui no Santuário da Divina Misericórdia e para todos os ouvintes da Rádio Catedral Que nos acompanham hoje em diversos lugares Abençoai os doentes Abençoai aqueles que precisam tanto da tua graça Cantemos neste admirável sacramento nos deixasse memória da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção, vós que viveis reinais para sempre. Thank you. Posso rir quando a lembrança me faz. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a Sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a Sua Gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, Seu Castíssimo Esposo. Bendito seja Deus nos Seus Anjos, nos Seus Santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja dai lhe santos pastores e dignos ministros Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco Sob o nosso Cardeal Arcebispo, com seus bispos auxiliares sobre os nossos padres de todo o colher sobre o Chefe da Nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governe com justiça. Dai ao povo paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, E a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. como nós E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quero desejar a todos os ouvintes da Rádio Catedral Muita paz, muito amor E faço convite para que já façam sua inscrição Para sexto congresso arquidiocesano Não é congresso só do Santuário da Misericórdia Arquidiocesano Quer dizer que todas as paróquias Deviam ter seus representantes aqui no Congresso, que será no dia 23 de junho, um dia, um dia inteiro, começando com a missa das nove horas que será transmitida na Rede Vida, inclusive no dia do aniversário de Dom Oraní, ele estará aqui, depois teremos presença de várias pessoas, padre Alexandre e estará aqui também fazendo a palestra, aliás... Convido desde já, passam sua inscrição pelo site da, do santuário, santuário da ou pelo telefone 24533684. repito, 2453 3684. Gostaria que todas as paróquias possam representadas aqui no Congresso Arquidiocesano da Divina Misericórdia. E também peço, vamos continuar em orações, aqui na nossa paróquia, no santuário, pelo padre Jacinto, que teve esse problema, mas já está melhorando e deve, em poucos dias, retornar para casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!